«Пропустіть мене!» – кричала вона, задихаючись, поки гучномовець, і далі без угаву товк одне й те саме. Вона проштовхувалась крізь юрмище з дикою енергією, торуючи шлях з хрещеними кулаками, рухаючись до дверей з кошмарною повільністю. Менді Терріс була в сльозах. «Не знаю, як це сталося. Я тільки вийшла на хвилинку, щоб глянути на маленький екран, який повісили в коридорі. Тільки на хвилиночку. «А потім, перш ніж я встигла поворухнутися, аби щось зробити...» Вона раптом перейшла на звинувачення. «Ви ж казали, що з ними не буде клопоту! Ви ж самі сказали, щоб я їх залишала!» Міс Фелоуз, скуйовджена і вся охоплена непогамовним дрожем, визвірилися на Менді. «Де Тімі?» Одна медсестра змащувала виючому Джері руку дезінфікуючим розчином, інша готувала протиправцеву ін'єкцію. На одягу Джері видніла кров. «Він укусив мене, міс Фелоус!» – розлючено кричав Джері. «Він укусив мене!» Але міс Фелоуз навіть не глянула на нього. «Що ви зробили з Тімі?» – кричала вона. «Я замкнула його в туалетній», – відповіла Менді. «Я вкинула туди малу потвору і замкнула!» Міс Фелоус вбігла до лялькового будиночка. Гарячково вовтузилася з замком туалетної кімнати. Минула майже вічність, поки вона відчинила двері і побачила скуленого в куточку потворного хлопчика. Не шмагайте мене, міс Фелоус, прошепотів він. Його очі почервоніли, губи тремтіли. Я не хотів так зробити. Ох, Тімі. Хто сказав, що тебе шмагатимуть? Вона вхопила його в свої обійми і заходилася несамовито пестити. Вона казала довгою мотузкою пояснював Тіммі тремтячим голосом. Казала, шмагатимете мене нею. Тебе не битимуть. Вона була зла, коли так казала. Але що сталося? Що сталося? Він назвав мене мавпочим. Він казав, що я не справжній хлопчик. Він казав, що я був твариною. Тіммі залився потоками сліз. Він казав, що більше не буде бавитися з мавпою. Я не був мавпою. Він казав, що я смішний. Він казав, що я жахливо потворний. Він усе казав і казав, а я його вкусив. Тепер вони плакали вдвох. Міс Фелоуз ридала. Це все неправда. Ти це знаєш, Тімі. Ти справжній хлопчик. Ти найсправжнісінький хлопчик. Золотко, найкращий хлопчик у світі. І ніхто, ніхто ніколи не забере тебе від мене. Тепер відважитися було легко. Було легко вирішити, що робити, тільки діяти треба швидко. Госкінс, коли скривджено його власного сина, більше не чекатиме. Ні, це слід робити сьогодні вночі, цієї ночі, коли чотири п'ятих службовців сплять, а врешті памрочиться в голові від проекту середньовіччя. Трохи незвичний для приходу час, але не такий уже й підозрілий. Охоронник добре її знає. І навіть не подумає перевіряти. Він нічого не запідозрить в тому, що вона нестиме валізу. Міс Фелоуз напрактикувалася байдуже вимовляти ігри для хлопчика і спокійно всміхатися. Чому би він мав не повірити? Охоронник повірив. Коли вона знову зайшла до лялькового будиночка, Тіммі не спав. Ціною відчайдушного зусилля зуміла витримати нормальний тон, щоб не налякати його. Вона розмовляла з ним про сни і слухала, як він заздро розпитував її про Джері. Потім її мало хто побачить. Ніхто не спитається, що за клунок вона нестиме. Тіммі побуде тихенько, а далі – доконаний факт. Справу зроблено і нічого вже не поправиш. Їй дадуть спокій. Їм обом дадуть спокій. Вона розщібнула валізку, вийняла з неї пальтечко, вовняну шапку з вухами. І решту вбрання. Тіммі, починаючи тривожитися, запитав. «А навіщо ви вдягаєте мене, міс Фелоуз?» «Я хочу взяти тебе на двір, Тіммі», – відповіла вона. «До твоїх снів». «До моїх снів?» Його личко скривилося від раптового щастя, змішаного зі страхом. «Це не страшно. Ти будеш зі мною». «Зі мною тобі не буде страшно, правда, Тіммі?» «Правда, міс Фелоуз!» Він притиснувся своїм личком до її боку, вона обійняла його і під рукою відчула калатання маленького серця.